Емма, Джейн Остін Книга друга, розділ десятий Невеличка вітарня, до якої вони потрапили, уособлювала спокій і безтурботність Місіс Бейтс, залишившись без свого звичного заняття, тихенько куняла собі біля каміна Френк Черчилль, сидячи біля неї за столом, енергійно порався з її окулярами А Джейн Ферфакс, стоячи до них спиною, мовчки й зосереджено вдивлялась у фортепіано Однак, незважаючи на свою зайнятість, молодий чоловік спромігся виразити на своїм обличчі величезну радість, коли знову побачив Ему. «Так добре», – мовив він приглушеним голосом, – «що ви прийшли на цілих десять хвилин раніше, ніж я розраховував. Бачите, я намагаюся бути корисним. Як ви гадаєте, мої зусилля увінчаються успіхом». «Як», – сказала місіс Вестон, – «хіба ви ще не закінчили? Якщо ви працюватимете так повільно, – то ніколи не заробите на пристойне життя ремеслом срібляра. «А я й не працював безперервно», – відповів Френк. «Бо допомагав міс Ферфакс установити інструмент так, аби він стояв нерухомо. Бо трохи хитався, думаю, через нерівності підлоги. Бачите, під одну ніжку ми підклали папір. Так люб'язно з вашого боку, що ви піддалися умовлянням і прийшли. А я вже боявся, що ви поспішатимете додому». Він влаштував її місце біля себе, і поки Джейн Ферфакс готувалася знову сісти за фортепіано, займався тим, що вишукував для Емми найкраще печене яблуко, намагаючись заручитися їй допомогою чи порадою в своїй роботі. Емма здогадувалася, що неготовність Джейн Ферфакс одразу зісти за інструмент була спричинена відсутністю відповідного настрою. Інструмент був у неї ще недостатньо довго, аби сідати за нього без особливих емоцій. І тому для того, щоб заграти на ньому, їй треба було належним чином себе настроїти. Ема не могла не симпатизувати таким почуттям, якою б не була їхня природа. І тому вирішила більше ніколи не розповідати про них своєму сусідові. Нарешті Джейн заграла. І хоча перші акти прозвучали слабко, поволі, неабиякі можливості інструмента виявились на повну силу. Місіс Вестон уже висловлювала своє захоплення раніше – Висловила вона його і зараз. Ема ж без застережень приєдналася до її похвали. І фортепіано, отримавши різнобічну оцінку, було однозначно проголошено інструментом бездоганним і багатообіцяючим. Хто б там не допомагав полковнику Кембелу при покупці сказав Френк Черчилль, посміхнувшись Емі. Ця людина зробила правильний вибір. У веймуті мені багато розповідали про смак полковника Кембела. І я певен, що м'якість верхніх нот, він і вся його компанія, оцінили б особливо високо. Смію твердити міс Ферфакс, що він дав своєму другові дуже детальні вказівки, або написав бродвуду сам. Як ви гадаєте? Джей не обернулась. І це було не обов'язково, бо саме в той момент із нею розмовляла місіс Вестон. «Так не чесно», – прошепотіла Ема. «Бо то була лише моя здогадка, не засмучуйте її». Він похитав головою і усміхнувся. Схоже було, що сумнівів мав так само мало і співчуття. Невдовзі почав знову. Напевно, ваші друзі в Ірландії дуже радіють із цієї приємності, що її вони вам зробили цим подарунком, міс Ферфакс. Смію пропустити, що вони часто думають про вас і гадають, коли саме, в який день ви отримаєте цей інструмент. Як, на вашу думку, полковник Кембл знає, коли фортепіано мали привезти? Як ви гадаєте? це наслідок його безпосереднього і досконалого доручення, чи він дав лише загальну вказівку, розпорядження безвідносно часу, замовлення, виконання якого залежить лише від обставин і можливостей. Він замовк, вона не могла не чути сказаного і тому не могла уникнути необхідності дати відповідь. «Доки я не отримую листа від полковника Кембела, сказала вона з напускним спокоєм, «я ні про що не можу судити напевне». Поки що все це припущення. А вже ж припущення. Інколи бувають вірні припущення, інколи хибні. Хотів би я припустити, коли вже мені вдасться закріпити оцю заклипку. Які тільки дурниці не верзуться під час важкої роботи, міс Вудхаус. Варто лише рота відкрити. От справжні робітники ті, мабуть, помовкують. А ми, роботяги, джентльмени, коли вже вчепимося за якесь слово. От міс Ферфак сказала щось про припущення. Гоп, готово. Мадам, до місіс Бейтс, я маю приємність повернути вам ваші тимчасово підліковані окуляри. Йому гаряче дякували і мати, і дочка. Щоб якось утекти від останньої, Френк підійшов до фортепіано і попрохав міс Ферфакс пограти ще трохи. Якщо можна, будь ласка, зіграйте один із тих вальсів, що ми танцювали минулого вечора. Дайте мені змогу пережити їх знову. Вони не сподобалися вам так, як мені. Ви весь час виглядали втомленою. Здається, ви були раді, що танці було припинено. Але я б віддав усе, все на світі, щоб потанцювати ще півгодини. Вона заграла. Яке це щастя, знову чути мелодію, що колись принесла тобі радість. Якщо я не помиляюся, то під цю музику ми танцювали у веймуті. Вона мегцем поглянула на нього, густо почервоніла і заграла щось інше. Зі стільця, що стояв біля фортепіано, Френку взяв якісь ноти і сказав, звертаючись до Емми. «Це щось зовсім для мене нове. Ви знаєтеся на цьому?» «Крамер. А ось нова збірка ірландських мелодій». «Звичайно ж, ірландських. А які ще могли звітіля надіслати? Вони потрапили сюди разом з інструментом». «Дуже доречно з боку полковника Кембелла. Нічого не скажеш. Він знав, що тут міс Ферфакс не матиме нот». Така передбачливість викликає особливу повагу з мого боку. Це свідчить, що все було зроблено від щирого серця. Нічого вчиненого похабцем, нічого незавершеного. За це може критися лише істине почуття. Емі хотілося, щоб він не був таким єхидним, однак мимоволі їй було смішно. А коли вона, мигцям поглянувши на Джейн Ферфекс, встигла помітити залишки усмішки на її обличчі, коли помітила, що за густим рум'янцем сором'язливості криється усмішка прихованої насолоди, то в її смішливому настрої відразу розчинилися докори сумління і значно поменшало співчуття по відношенню до неї взагалі. Ця чемна, манірна і бездоганна Джейн Ферфакс явно плекала варті всілякого осуду почуття. Френк приніс їй усі нути, і вони переглянули їх разом. Ема скористалася можливостю і прошепотіла – ви надто відверто висловлюєтеся. Напевне, вона розуміє, що ви маєте на увазі. Сподіваюся, що розуміє. Я й хотів, щоб вона мене зрозуміла. І мені зовсім за це не соромно. Зате мені трохи соромно. І я шкодую, що висловила таку здогадку взагалі. А я навпаки дуже радий, що ви це зробили. І сповістилися цю здогадку мені. Тепер у мене є ключ до всіх її дивних поглядів і манер. Нехай соромиться. Раз грішить, то нехай відчуває сором. Думаю, що вона не може його не відчути. Щось я цього не помічаю, бо вона саме грає Робін Едер, його улюблений твір. Незабаром міс Бейтс, проходячи повз вікно, гладіла містера Найтлі, що їхав неподалік верхи на коні. Погляньте ну, містер Найтлі! Треба поговорити з ним, якщо вдасться, просто щоб висловити йому подяку». «Тут я вікно відчиняти не буду, а то ви всі позастуджуєтесь. Доведеться піти до кімнати моєї матінки. Сподівайся, що він зайде, коли дізнається, хто до нас прийшов. Просто чудово, що ви всі тут отак зустрінетеся. Це така честь для нашої маленької кімнати!» Усе ще продовжуючи говорити, вона зайшла до сусідньої кімнати і, відчинивши вікно, відразу ж погукала містера Найтлі. І всі інші чули кожні півслова їхньої розмови так виразно, Наче ця розмова відбувалася в тій самій кімнаті. Здрастуйте, якся маєте? І я чудово дякую. Така вдячна вам за карету, що ви надали її нам учора ввечері. Ми встигли додому якраз вчасно. Моя матінка саме приготувалася нас зустріти. Прошу вас, заходьте, будь ласка, заходьте. Ви зустрінете у нас декого зі своїх друзів. Отак місьбей почала розмову. Здавалося, що містер Найтлі в свою чергу – Теж був рішуче налаштований, або його почули. Бо голосом твердим і владним він сказав. Як ваша племінниця, міс Бейтс? Я хочу спитатися про вас усіх, але перш за все про вашу племінницю. Чи здорова, міс Ферфакс? Сподіваюся, вона не застудилась вчора ввечері. Як воно почувається сьогодні? Скажіть мені, як міс Ферфакс? І перш ніж заговорити про щось інше, міс Бейтс змушена була дати пряму відповідь на запитання. Слухачам стало цікаво. А місіс Вестон промовисто поглянула на Ему Одначе та з непохитним скептицизмом похитала головою «Я така вдячна вам, така вдячна, що ви надали нам карету» Знову почала було міс Бейтс Він перепинив її, мовивши «Я прямо йду до Кінгстона, чи не маєте ви якихось доручень?» «О, господи, до Кінгстона? Ви їдете до Кінгстона?» «Якось міс Коул казала мені, що щось потрібно в Кінгстоні» «Місіс Коул має для цього слух. Чи не маєте ви якихось доручень?» «Ні, не маю, спасибі. Але ж заходьте. Хто б ви думали, до нас прийшов?» «Міс Вудхаус і міс Сміт. Вони люб'язно завітали послухати, як звучить нове фортепіано. Будь ласка, залиште свого коня в крауні і заходьте!» «Що ж, добре!» – неквапливо роздумливо мовив містер Найтлі. «Хіба що на п'ять хвилин, не більше!» А ще до нас прийшли місіс Вестон і містер Франк Черчилль. Просто чудово. Так багато друзів. Та ні, не зараз. Спасибі. Навіть на дві хвилини не можу. Треба їхати до Кінгстона, якомога швидше. Ну, заходьте, благаю вас. Усі вони будуть такі раді вас бачити. Ні-ні, у вас і так надто багато людей. Я зайду іншим разом. Послухати, як звучить фортепіано. Що ж, дуже шкода, о містера Найтлі, вчора ввечері був такий прекрасний прийом, було так гарно. А які були танці, причудові, правда. А міс Вудхаус і містер Френк Черчіль ніколи не бачила нічого подібного. Так, це дійсно було просто захоплююче. Я не можу не погодитися, бо певен, що міс Вудхаус і містер Френк Черчіль прекрасно чують усе, про що йдеться. До речі, заговоривши ще гучніше, а чому б не згадати про міс Ферфакс? На мою думку, міс Ферфакс танцює дуже добре, і ніхто в Англії не грає контрадансів краще за місіс Вестон, це безперечно. А тепер, нехай ваші друзі, якщо їм відоме почуття вдячності, скажуть у відповідь що небудь про вас і про мене якомога гучніше. Однак мені вже ніколи залишатись і слухати. Ой, містера Натлі, ледь не забула це дуже важливо. «Я така вражена! Джейн і я так приголомшені цим випадком із яблуками!» «Ну що там цього разу?» «Подумайте тільки! Ви віддали нам весь ваш запас яблук! Ви ж казали, що маєте ще багато, а тепер, виходить, не лишилося жодного! Ми просто приголомшені! Місіс Ходжес розсердиться!» Вільям Ларкінс розповідав «Даремно ви це зробили! Дійсно, даремно!» «Ба, поїхав!» не любить коли йому за щось дякують а я вже думала що він одмінно залишиться тож не могла втриматись і сказала що ж повертаючись до кімнати мені не пощастило містер Найтлі не зміг залишитися він прямує до Кінгстона спитав мене чи не маю я ми знаємо сказала Джейн ми чули його люб'язні пропозиції ми чули все і дійсно Люба моя як же ви могли не чути коли двері були відчинені вікно відчинене а містер Найтлі говорив голосно «Чи не маєте ви до мене якихось доручень у Кінстоні, Сказав він Тож я просто нагадала «Ой, міс Вудхаус, ви що, уже пішли? Та ви ж тільки прийшли, це так люб'язно було з вашого боку» Емі дійсно вже час було додому А коли всі поглянули на свої годинники То виявилося, що минула вже більша частина ранку І тому місіс Вестон і її супутникові теж пора йти Тож вони лише провели двох дівчат до воріт Гартфілда а самі подалися до Рендоллза. Емма, Джейн Остін Книга друга, розділ одинадцятий У житті можна цілком успішно обійтись і без танців. Відомі приклади, коли молоді люди проводили багато-багато місяців поспіль, не буваючи ні на яких балах узагалі і не зазнали при цьому, уявіть собі, ніякої відчутної шкоди ні для душі, ні для тіла. Але коли початок уже покладено, коли радість швидкого руху вже пізнана, нехай і побіжно, то треба дійсно бути дуже важкою на підйом компанією, щоб не захотіти потанцювати ще. Раз Френк Черчилль уже побував на танцях у Гайбері, то йому захотілося потанцювати знову. Тому останні півгодини вечора, який містера Вудхауса умовили провести разом зі своєю дочкою у Рендолзі, двоє молодих людей провели, складаючи плани стосовно танців. Першим цю ідею висловив Френк, і він же виявив і найбільший запал у її втілені, бо Ема була найкращим знавцем супутніх труднощів і дуже піклувалася про зручність і зовнішній вигляд. Та все одно вона мала досить бажання знову продемонструвати людям як чарівно танцюють містер Франк Черчилль і міс Вудхаус. І щоб мати змогу робити те, за що при порівнянні з Джейн Ферфакс їй не доведеться червоніти, а також, аби просто потанцювати для власного задоволення, незважаючи на підказки примхливого мирного славства, вона спочатку допомагала Френку вимірювати кроками кімнату, щоб прикинути, скільки людей вона може вмістити. А потім визначити розміри ще однієї невеличкої вітальні, сподіваючись попри завіряння містера Вестона про абсолютно однакові розміри двох кімнат, що раптом вона виявиться таки трохи більшою. Його перша пропозиція і прохання – танці – колись в Коулів завершити саме тут, із тією самою компанією і тим же самим акомпаніатором отримала енергійне схвалення. Містер Вестон надзвичайно радо приєднався до цієї ідеї, а місіс Вестон охоче взяла на себе обов'язок акомпанувати стільки, скільки вони забажають танцювати. Потім улаштовувачі приступили до цікавого заняття. Намагалися точно прикинути, хто приїде, і вирахувати простір, мінімально необхідний для кожної пари. Веймі Сміт і міс Ферфакс – це буде троє, і дві сестри Кокс – п'ятеро. Ця фраза лунала багато разів. А від чоловіків, крім містера Найтлі, буде двоє гілбертів малий кокс, мій батько і я. Так, гадаю, щоб отримати задоволення, цього буде цілком достатньо. Ви, місь сміт і міс Ферфакс, це буде троє і дві сестри кокс п'ятеро. Тож для п'яти пар місця буде, хоч відбавляй. Та незабаром виявилося, що існує й інша думка а чи буде достатньо простору для п'яти пар? Як на мене, то не буде. А в їй, висловлювалася ще й така. Знаєте що, заради п'яти пар не варто влаштовувати танців взагалі. Якщо вдуматися, то що таке п'ять пар? Ніщо. Хіба запрошують тільки п'ять пар? Це допустимо лише як спонтанне рішення. Хтось сказав, що до свого брата назабаром приїздить міс Гілберт і що їх обох треба запросити разом з усіма. Комусь ще здалося, що якби в той вечір у Коулів хтось запросив місіс Гілберт, то вона б теж танцювала. Замовили слово за ще одного юного Кокса, а коли містер Вестон нарешті згадав про сім'ю двоюрідних родичів, а також про сім'ю свого дуже давнього приятеля, без яких не можна буде обійтися, то з'явилася впевненість, що ці п'ять пар перетворяться на десять, і всі почали щосили міркувати, як же їх найліпшим чином розмістити. Двері обох кімнат були якраз напроти одна одної. А чому б не використати обидві кімнати, щоб танцювати ще й у коридорі? Це здалося найкращим виходом із ситуації, але недостатньо гарним, щоби багатьом не забажалося ще кращого. Ема сказала, що так буде незручно. Місіс Вестон дуже непокоїлася за вечерю, а містер Вудхаус Палко протестував з огляду на небезпеку для здоров'я. Він так серйозно розхвалювався, що цей план довелося полишити і більше на ньому не наполягати. «Ой, не треба!» – сказав він. «Це буде верхом нерозважливості. Я не можу на це погодитись через Емму. Ема має слабке здоров'я, вона страшенно застудиться. І бідулашна маленька Гарія теж. І всі ви теж застудитесь». «А ви, місіс Вестон, взагалі будете прикуті до ліжка. Не дозволяйте йому говорити такі страшні речі. Благаю вас, не дозволяйте. Цей молодик, притишивши голос, дуже несерйозний. Не кажіть його батькові, але цей молодий чоловік явно робить не те, що слід. Сьогодні ввечері він дуже часто відчиняв двері та вкрай необачно залишав їх відчиненими. Йому байдуже до протягу. Я не збираюся настроювати вас проти нього», але він і справді якийсь не такий. Місіс Вестон засмутилася через таке звинувачення. Вона усвідомлювала, наскільки все це важливо, і тому сказала все, що могла, або розрядити ситуацію. Тож усі двері позачиняли, план із танцями в коридорі полишили і повернулися до першого плану, який передбачав танці лише в кімнаті, де вони перебували. А Френк Черчилль виявив таку зговірливість, що простір, який чверть години тому вважався ледве достатнім для п'яти пар, тепер видавався цілком придатним і для десяти. «Ми були марнотратними», – сказав він. «Ми долучали зайвий простір. Тут запросто по місяці десять пар». Емма заперечила. «Це буде штовханина, неймовірна штовханина, а нічого нема гіршого за танцій, коли місця бракує, щоб рухатися». Істина правда, відповів Френк із серйозним виглядом. Так не годиться. Але все ж таки продовжив свої вимірювання і зробив ось такий висновок. На мою думку, тут буде більш-менш достатньо місця для десяти пар. Та ніж, бо, сказала Ема, ну як ви не розумієте? Стояти так близько одне біля одного – це просто жах. Про яке задоволення можна говорити, коли танцюєш у натовпі? У натовпі в маленькій кімнаті. «Супроти цього сказати нічого», – відповів він. «Я повністю з вами згоден. Натоп у маленькій кімнаті, міс Вудхаус. у вас просто талант до змалювання картини лише декількома словами. Талант неабиякий і витончений. Однак, коли вже розпочата справа зайшла так далеко, то немає бажання її кидати. Це було б розчаруванням для мого батька і взагалі. Не знаю, але мені все ж таки здається, що десятьом парам тут буде цілком достатньо місця. Ема чудово розуміла, чим викликана така його впертість і схильність до компліментів. Вона усвідомлювала, що він краще не погоджуватиметься, ніж відмовить собі в задоволенні ще раз потанцювати з нею. Але все ж комплімент прийняла, а впертість вибачила. Якщо вже вона не виключала можливості, що колись їй забажається вийти за нього заміж, то варто було б не поспішати з висновками – і спробувати зрозуміти значущість його уподобань і природу його вдачі. Але до чого б у кінцевому підсумку не привело їхнє знайомство, все одно він був людиною досить приємною. Наступного дня він з'явився у Гартфілді ще до полудня і війшов у кімнату з приязною усмішкою, котра свідчила, що вчорашній план залишається чинним. Незабаром виявилося, що він прийшов оголосити про деякі поліпшення до плану. «Ну що ж, Міцфудхаус?» – розпочав мало не з порога. «Сподіваюся, вас іще не встиг залякати той страхітливий факт, що в будинку мого батька маленькі кімнати. І ви все ще не полишили наміру потанцювати. Я приніс із собою нову пропозицію. Це – думка мого батька, і для того, щоб нею керуватися, бракує тільки вашого схвалення. Я можу сподіватися, що честь тримати вашу руку під час перших двох танців на цьому невеличкому передбачуваному балу буде мені надано не в Рендолзі, а в Краун-Ін. В Краун-Ін? Саме так. Коли з вашого боку та з боку містера Вудхауса не буде заперечень, а я вірю, що їх не може бути, то мій батько сподівається, що його друзі виявлять люб'язність і зустрінуться з ними там. Там він може гарантувати їм кращу умови і прийом такий же щедрий, як і в Рендолзі. «Це його власна ідея. За умови вашої згоди місіс Вестон не бачить тут ніяких перешкод. Ми всі так вважаємо. Знаєте, ви були абсолютно праві. Десять пар у двох кімнатах у Рендлзі – це просто нестерпно. Жахливо. Я весь час думав про те, що ви маєте рацію, та не здавався, бо з усієї сили намагався придумати хоч щось, тільки вам до вподоби». «Ну як заміна? Гарна геш? Ви згодні? Сподіваюся, ви згодні». Мені здається, це план, проти якого ніхто не заперечуватиме, якщо проти нього не заперечують містер і місіс Вестон. Гадаю, це просто чудовий план. За себе можу сказати, мені він подобається надзвичайно. Це єдине можливе поліпшення. Тату, правда ж це пригарний задум? Для того, щоб містер Вухаус зрозумів усе і повністю, їй довелося вдатися до повтору і роз'яснення – Після чого знадобилися подальші роз'яснення і умовляння, бо це був абсолютно новий план, і треба було зробити так, аби він мав привабливий вигляд. Ні, це зовсім не схоже на поліпшення. План дуже поганий, набагато гірший, ніж попередній. Приміщення в заїжджих дворах завжди вологі і небезпечні для здоров'я. Ніколи як слід не провітрюються і непридатні для проживання. Якщо їм заманулося танцювати, то краще хай танцюють у Рендолзі. Ніколи в житті він не був усередині крауна. Його хазяїв навіть в обличчя не знає. Ні в якому разі. Це план дуже поганий. У краун-ін вони застудяться гірше, ніж де-небудь. «Я саме хотів зазначити, сер, – сказав Френк Черчилль, – що однією з переваг цього задуму є якраз невелика небезпека того, що хто-небудь із нас застудиться. У крауні така небезпека і набагато меншою, ніж у Рендлозі». Гадаю, ніхто не матиме підстав жалкувати з приводу такої переміни. Хіба що містер Перрі. Добродію, мовив містер Вудхаус дещо з опалу. Ви сильно помиляєтесь, припускаючи, що містер Перрі є саме такою особою. Він завжди виявляє надзвичайну турботу, коли хто-небудь із нас хворіє. Але я не розумію, чому саме приміщення в крауні ви вважаєте безпечнішим, ніж будинок свого батька. Якраз через ту обставину, що воно є більшим сер, у нас не буде жодної нагоди відчинити вікна, жодної за весь вечір. А як ви добре знаєте, сер, саме ця жахлива звичка відчиняти вікна і напускати холодного повітря на розпашілі тіла і призводить до нещастя. Відчиняти вікна? Але ж містера Черчилль у Рендлз ніхто й гадки не матиме відчиняти вікна. Хіба ж хтось наважиться на таке безглуздя? «Ніколи не чув про щось подібне. Танцювати з відчиненими вікнами? Певен, що ні ваш батько, ні місіс Вестон, тобто бідолажна місць Тейлор, ніколи на таке не підуть!» «Ой, не кажіть, сир, якась лековажна молода особа ступить собі за портігри та й підніме раму, і ніхто цього не помітить. Я сам часто бачив, як це робиться!» «Що ви кажете? Та невже! Боже, Борони! Ніколи б не подумав!» Але я рідко буваю в товаристві тому часто чую про речі, які мене просто вражають. Одначе раз так, то це міняє справу. Можливо, коли доведеться все це обговорювати, а взагалі таке рішення треба ретельно зважувати, такі питання не можна розв'язувати похабцем. Коли містер і місіс Вестон зроблять ласку і якось приїдуть сюди вранці, то ми зможемо про це поговорити і поміркувати, як бути. Але, на жаль, сер, часу в мене лишилося так мало. «Слухайте-но!» – втрутилась Емма. «Ще буде цілком достатньо часу, аби все обговорити. Спішити нікуди. Якщо вийде організувати танці в крауні, тату, то це дуже зручно для наших коней. Вони будуть близько від своєї конюшні». «І дійсно, моя Люба, це надзвичайно важливо. Не те, щоб Джеймс коли-небудь скаржився, але чому б не пожаліти коней, якщо є така можливість?» От коли б іще я мав певність, що кімнати ретельно провітрять, а місіс Стоукс можна довіряти. Сумніваюсь, я її не знаю навіть у обличчя. Сер, я можу ручатися за подібні речі, тому що про них потурбується місіс Вестон. Місіс Вестон бере всю цю справу під свій контроль. Ого, дітату, тепер у тебе взагалі немає пістав турбуватися, бо наша люба місіс Вестон то є сама ретельність і обережність. Хіба ти не пам'ятаєш, що сказав багато років тому містер Перрі, коли я хворіла на кір. Якщо закутуванням міс Емми займатиметься міс Тейлор, то вам нічого бояти, сестер. Я чула, як ти дуже часто згадував про це, щоб похвалити її. Так, істина правда. Містер Перрі дійсно так говорив. Я ніколи про це не забуду. Бідолашна маленька Емма, ти дуже важко приносила кір. Тобто тип дуже важко його перенесла, якби не велика турбота містера Перрі, Цілий тиждень приходив чотири рази на день. Він відразу ж сказав, що особливої небезпеки немає, і тим дуже нас утішив. Але все одно кірту є жахлива хвороба. Сподіваюся, що коли не доведе господи, малюки бідолашної Ізабелли захворіють на кір, то вона неодмінно викличе Пері. «Наразі, – сказав Френк Черчилль, – Мій батько і Місіс Вестон перебувають у кравні, щоб оцінити можливості цього будинку. Я залишив їх там, а сам поспішив до Гартфілда, щоб якомога швидше почути вашу думку, сподіваючись при цьому, що мені вдасться переконати вас, приєднатися до них і там же на місці висловити свої зауваження. Вони попрохали, щоб я вам так і передав. Для них обох було б радістю, надзвичайною, якби я супроводив вас туди». Без вас вони не впораються, як слід. Ема була просто в захваті від запрошення на таку нараду. Тож, залишивши її батька, обдумувати цю справу на самоті, двоє молодих людей відразу ж подалися до заїжджого двору Краун. Там були містер і місіс Вестон. Дуже раді бачити її і отримати її схвалення. Дуже заклопотані і дуже щасливі. Кожна з них по-своєму. Вона трохи занепокоєна, він цілком задоволений усім побаченим. Емо, сказала вона, – «ці шпалири в гіршому, ніж я сподівалася, стані. Погляньте, ну». У декотрих місцях вони жахливо брудні, а панелі ще більш вицвілі та жалюгідніші, ніж я уявляла. «Серце моє, ти нато прискіплива», – мовив її чоловік. «Яка різниця? При свічках усього цього не буде видно». При свічках все виглядатиме таким же чистим, як у Рендолзі. У цю мить дами обмінялися поглядами, що мали, скоріше за все, означати, куди вже тим чоловікам відрізнити брудне від чистого. А джентльмени, мабуть, подумали, завжди в цих жінок якісь примхи та безпідставні побоювання. Однак виникла таки одна несподівана заковика, від якої джентльмени не могли зневажливо відмахнутися. Вона стосувалася кімнати для вечері. Тоді, коли будувалося бальне приміщення, вечері не йшлося, а єдиною прибудовою була невеличка суміжна картярня. Як же бути? Тепер ця картярня саме як картярня і знадобиться. Якщо ж вони в чотирьох проголосують за зручне для них рішення про непотрібність карт, то чи не буде ця кімната все одно замалою для того, щоби в ній комфортно повечеряти? З цією метою можна було б використати іншу кімнату, набагато більших розмірів, але вона містилася на іншому кінці будинку, і для того, щоб до неї потрапити, треба було пройти довгим і незручним коридором. Саме в цьому і полягала проблема. Місіс Вестон лякали протяги, що на них могли наразитися молоді люди в цьому коридорі, а Ему і джентльменів зовсім не влаштовувала перспектива штовханини під час вечері. Містер Вестон запропонував скасувати звичну вечерю – Натомість обмежившись сандвічами у маленькій кімнаті. Але цю пропозицію зневажливо відкинули як недолугу. Одні лише танці, без перерви на вечерю, було проголошено ганебним зазіханням на права жінок і чоловіків. А місіс Вестон і слухати про це не хотіла. Натомість вона підійшла до вирішення проблеми з іншого боку і, вдивляючись у сумнівну кімнату, зазначила. «Мені вона видається не такою вже й маленькою, до того ж, нас буде небагато. А в цей час містер Вестон, рішуче вимірюючи довгими кроками коридор, вигукнув. Серденько моє, ти забагато говорила про радмірну довжину цього проходу. Та це ж просто не варта уваги дрібниця, а зі сходів немає щонайменшого протягу». «Хотілося б знати, – мовила місіс Вестон, – яке розташування було б найбільше до вподоби нашим гостям». Насід прагнути догодити по можливості всім присутнім. От якби знати їхні бажання?» «А вже ж», – вигукнув Френк, – «саме так. Ви, ви бажаєте знати, що подумають з цього приводу ваші сусіди. Треба впевнитися стосовно думки найповажніших з них, наприклад, Коулів. До речі, вони живуть недалеко. Може мені сходити за ними? Чи за міс Бейтс? Вона мешкає ще ближче». І чому це місбець неодмінно гірше за інших мусить знатися на звичках решти запрошених? Гадаю, що нам слід провести ширшу нараду. Давайте я сходжу і попрохаю місбець приєднатися до нас. Якщо бажаєте, то будь ласка, – з деяким сумнівом мовила місіс Вестон. Раз вам здається, що від неї буде якась користь? Нічого слушного від місбець ви не почуєте, – сказала Емма. Вона розсиплеться у висловах захвату і вдячності, але нічого путнього вам не скаже. Ваших запитань вона просто не почує. Я не бачу сенсу радитися з міс Бейтс. Але ж вона така кумедна, така смішна. Для мене насолода слухати, як міс Бейтс говорить. До того ж, не потрібно приводити всю сім'ю». Тут до них приєднався містер Вестон і, зачувши пропозицію, надав їй своє рішуче схвалення. «А вже ж, Френк, сходи і приведи міс Бейтс». І ми раз і назавжди вирішимо це питання. Я певен, що їй сподобається наш план, і я не знаю, хто краще за неї здатен продемонструвати нам, як треба позбуватися труднощів. Приведи, міз Бейтс. А то ми починаємо ставати надто прискіпливими. Вона – ходячий посібник з мистецтва, бути щасливою. Але приведи їх обох. Запроси їх обох. Обох, сер, Хіба зможе стара жінка... «До чого тут стара жінка?» «Навпаки, молода жінка. Френку, якщо ти приведеш тітку без племінниці, то я вважатиму тебе телепним». Перепрошую, сер. я не відразу здогадався. Якщо бажаєте, то я, звичайно ж, спробую умовити прийти їх у двох». І він побіг. Ще задовго до того, як він з'явився знову, супроводжуючи низеньку, чепурненьку і рухливу місбейц з її елегантною племінницею, Місіс Вестон, як добросерда жінка і добропорядна дружина, оглянула коридор іще раз і вирішила, що приписування йому раніше страхіття є зовсім не страхіттями, а так собі, не вартими уваги дурницями. Тож на цьому й настав кінець труднощам, пов'язаним із остаточним висновком. Усе інше, принаймні на словах, виглядало гладенько. Всі другорядні питання стосовно столів і стільців, освітлення та музики. Чаювання та вечері якось розв'язалися самі собою, чи були відкладені на потім як сущі дрібниці, з якими місіс Вестон і місіс Стоукс здатні будуть розібратися самі в будь-який час. Усі запрошені мали пробути неодмінно. Френку ж радіслав до Енскома листа з проханням затриматися на кілька днів довше призначених двох тижнів. І відповідь на це прохання неодмінно мала бути позитивною. Тож танці обіцяли бути просто захоплюючими. І міс Бейтс, прибувши найлюб'язнішим чином, із цим погодилася. Як порадниця вона була не потрібна, але як схвалювальниця, руль набагато легше, воїстовно незамінна. Її емоційне та безперебійне схвалення як у цього-цього плану, так і його деталей просто не могло не подобатися. Тож наступні півгодини всі вони походжали туди і сюди, поміж кімнатами. Хтось висловлював зауваження, хтось до них прислухався, а всі разом радісно втішалися наперед майбутніми подіями. Товариство розійшлося тільки тоді, коли герой очікуваного вечора заангажував Ему на перші два танці. А сама вона підслухала, як містер Вестон шепнув на вухо своїй дружині. «Серденько, він її запросив. Точно запросив». Я не сумнівався, що він це зробить. Емма Джейн Остін. Книга друга, розділ 12. Щоб перспектива балу виглядала для Емми цілком реальною, бракувало одного, аби він був призначений на день у межах гарантованого терміну перебування Френка в Сарі. Бо попри переконаність містера Вестона, їй не здавалося таким уже неможливим, що Черчиллі візьмуть і не дозволять своєму племінникові залишитися хоч на день довше призначених двох тижнів. Але це виглядало маловірогідним. Та ненаобхідні приготування мусив піти певний час. До початку третього тижня все одно нічого не можна було встигнути зробити належним чином. Тому декілька днів їй довелося планувати, працювати і сподіватися, перебуваючи в цілковитій непевності і ризикуючи, на думку Еми, причому сильно ризикуючи, що всі ці зусилля будуть марними. Однак Енском виявив поблажливість. Якщо не на словах, то на ділі. Бажання Френка затриматися, скоріш за все, не сподобалось, але проти нього і не заперечували. Тож усе залишилось, як було, і приготування йшли успішно. Як це часто буває, одна турбота, зникаючи, поступається місцем іншій. І тепер, коли Ема почувалася впевненою щодо балу, вона почала сприймати як чергову неприємність ту зухвалу байдужість, котру містер Недлі виявляв до майбутньої події. Чи тому, що він сам не любив танцювати, чи тому, що з ним не порадилися, але все це здавалося зовсім його не цікавило. Він рішуче не сприймав передбачуваний бал, як щось захоплююче, Варти уваги і здатна зробити йому хоч якусь приємність. Тож навмисні спроби Еми поговорити на цю тему просто не могли не викликати відповідь, що лунала не надто схвально. Прекрасно. Якщо нам подобається мати скільки клопоту заради декількох годин галасливої розваги, то це їхня справа. Тільки хай не вирішують за мене, як мені веселитися. Так, звичайно, я обов'язково прийду. Я ж не можу відмовити. Я щосили намагатимуся не заснути. Але, скажу чесно, я з більшою охотою посидів би вдома, проглядаючи тижневий звіт Вільяма Ларкінса. І що за насолода така, простив Господи, спостерігати за танцями? Це не для мене. Я ніколи за ними не спостерігаю, і навряд чи хтось іще це робить. Мабуть, красивий танець, як і моральна чеснота, вже сам по собі є винагородою. Ті ж, що стоять поруч, зазвичай думають зовсім про інше». Ема відчула, що це камінець у її рот, і розсердилася. Однак було ясно, що його байдужість чи навіть осуд не призначалися для того, щоб догодити Джейн Ферфакс. У своєму засудженні самої ідеї балу він не керувався її почуттями. Бо самій Джейн думка про танцювальний вечір сподобалася надзвичайно. Вона поживавішала, зробилася відвертішою, і в неї навіть вирвалося «О, міс Вудхаус, сподіваюся, нічого не станеться, і бал обов'язково відбудеться». Бо інакше це було б таким розчаруванням. Мені дуже, дуже хочеться, щоб він відбувся справді. Тож містер Натлі віддав перевагу товариству Вільяма Лакінса зовсім не для того, щоб зробити приємність Джейн Ферфакс. Ні, Ема все більше й більше пересвідчувалася, що місіс Вестон явно помилилась у своїх припущеннях. З його боку, було багато часто дружньої симпатії і співчуття, але не любові. Та на превеликий жаль, потреба сваритися з містером Нетлі незабаром відпала. Минули два дні радісної визначеності і певності, та всьому цьому раптово настав кінець. Від містера Черчилля надійшов лист, що спонукав племінника до негайного повернення. Місіс Черчилль захворіла, і захворіла надто серйозно, щоб обійтися без Френка. Зі слів її чоловіка, вона хворіла вже тоді, коли два дні тому писала листа своєму племінникові – але того разу нічого про недуго не повідомила, через небажання завдавати клопоту і через свою незмінну звичку ніколи не думати про себе. Тепер же вона розхворілася не на жарт, і тому змушена благати його вирушити до Енскома невідкладно. Про зміст цього листа Ема дізналась із записки, що відразу ж надійшла до місіс Вестон. Від'їзд Френка був справою вирішеною і неминучою. Він мав вирушати через кілька годин – Причому його небажання їхати, ніякою справжньою тривогою, за здоров'я тітки, не приглушувалося. Френк добре знався на їх воробах. Вони чомусь завжди траплялися тоді, коли їй треба було. Місіс Вестон додала, що він лише встигне після сніданку заскочити до Гайбері і попрощатися там із тими нечисленними друзями, котрим, як він сподівається, до нього не байдуже. Тож його слід очікувати в Гартфілді дуже скоро. Цією злощасною запискою і закінчився для ЕМИ Сніданок. Після її прочитання тільки лишалося, що журитись і бідкатися. Балу не буде. Не буде зустрічі з молодим кавалером, не буде всіх тих почуттів, що могли в нього виникнути. Яке нещастя! Це був би такий чудовий вечір, всі були б такі щасливі, а особливо вона та її партнер. Єдиною втіхою для неї лишалася фраза «Я знала, що так буде». Почуття її батька були зовсім іншими. Він домав здебільшого про хворобу місіс Черчилль і бажав знати, як її лікують. Стосовно ж Балу, так. Це жахливо, що серденько Ему засмутили. Але буде спокійніше, якщо всі вони залишаться вдома. Ема приготувалася зустріти візитера ще до того, як він з'явився. Так, йому можна було закинути певний брак нетерплячості зустрітися з нею, але коли він прийшов, то його засмучений вигляд і пригнічений настрій засвідчили, що це звинувачення можна зняти. Франк переживав розставання так сильно, що йому бракувало слів. Весь вигляд його виражав пригніченість. Перші декілька хвилин він розгублено сидів, не знаючи, що й сказати. А коли підвівся, то тільки й мовив. «З усього, що є гидкого, прощання річ найгидкіша». «Але ви ж повернетесь» відповіла Емма. «Це ж не останній ваш візит до Рендлза. «Та втім, то й річ, хитаючи головою, що я не знаю, напевне, коли зможу приїхати знову. Але прагнутиму до цього всіма силами своєї душі. Це буде об'єктом усіх моїх думок і сподівань. І якщо мої дядько і тітка поїдуть цієї весни до міста, лише боюсь, що, бо вони минулої весни так і не вибралися...» Боюсь, що ця традиція пішла в небуття назавжди. Бідулашний наш бал, про нього тепер доведеться забути. Ах, наш бал, на що ми чекали? Чому відразу не насолодилися? Як часто радість руйнується приготуваннями, оцими безглуздими приготуваннями? Ви якось сказали, що саме так воно й буде? О, міс Вудхаус, і чому ви завжди маєте рацію? Вибачте, заради бога, що я мала рацію саме в цьому випадку краще б я була веселою, ніж проникливою. Якщо я зможу приїхати, то ми неодмінно влаштуємо наш бал. Мій батько на це сподівається. Не забувайте про ваш ангажамент. На абиному обличчі відобразилася прихильність і згода. Це були прекрасні два тижні, продовжив Френк. Кожний новий день це більш захоплюючий і дорогоцінний, ніж попередній. З кожним днем я все більше відчував, що ніяке інше місце не зможе сподобатися мені так, як це. Щасливі ті, що можуть залишитись у гайбері. Тепер, коли ви так щедро розсипаєтеся перед нами в похвалах, – засміялася Ема, – я дозволю собі запитати вас, чи бува не їхали ви сюди спочатку з певними сумнівами? Чи бува не перевершили ми ваших сподівань? Переконана, що так. Переконана, що ви сумнівались у нашій здатності вам сподобатися. Ви б не вагалися так довго стосовно свого приїзду, якби мали позитивне уявлення про Гайбарі. Він посміхнувся, засоромившись, і хоча й заперечував наявність подібного настрою в той час, Ема переконалася, що так воно й було. «Значить, ви мусите виїхати саме сьогодні вранці?» «Так, мій батько має зайти за мною. Назад ми підемо разом, і я негайно ж вирушаю». Боюся, що він може зайти в будь-який момент. І у вас не знайшлося і п'яти хвилин для ваших друзів, міс Ферфакс і міс Бейтс. Яке нещастя. Могутній, схильний до аргументації розум міс Бейтс, невідмінно полівши би ваш душевний стан. Та ні, знайшлося. Я вже заходив до них. Мимохідь, звичайно. Думав, що так буде краще. Це треба було зробити. Я зайшов на три хвилини та затримався, бо довелося чекати, доки прийде міс Бейтс. Її не було вдома. І я визнав, що необхідне дочекатись її. Це така жінка, над якою можна покепкувати, але яку не можна зневажати. Тож краще було нанести візит, як належить. Френк завагався, потім підвівся і підійшов до вікна. Коротше кажучи, сказав він, можливо, міс Вудхаус, гадаю, у вас не могло виникнути здогадки, що він поглянув на неї, наче намагаючись прочитати її думки. Вона ж не знала, що й казати. Це було схоже на передвістя чогось дуже серйозного, а вона цього не хотіла. Тож, сподіваючись уникнути небажаної розмови, вона тихо сказала важко вимовляючи слова: "Ви безперечно маєте рацію. Дійсно, треба було зробити візит, як належить". Френк мовчав мені здалося, що він дивиться на неї, мабуть, розмірковуючи над сказаним нею, і намагаючись збагнути, що означає її манера. Вона почула, як він зітхнув. Звісно, він мав причину зітхати, бо переконався, що вона не заохочує його. Проминуло кілька ніякових хвилин, і він знову сів, а потім сказав уже більш впевненішим тоном. «Я вирішив присвятити Гарфілду весь залишок свого часу не просто так». «Моя повага до Гартфілда є щирою, і…» Френк знову перервався. Знову підвівся. Вигляд у нього був досить розгублений. Він кохав її сильніше, ніж гадала Емма. І хто знає, чим би все це скінчилось, якби не з'явився його батько. А потім ще й містер Вудхаус підійшов. Тому необхідність поводитись, як годиться, змусила Френка взяти себе в руки. Однак минуло кілька хвилин, і це тяжке випробування скінчилося. Містер Вестон завжди жвавий, коли треба братися за діло, і так само не схильний відтягувати неминучу неприємність, як і брати до уваги неприємність гіпотетичну, сказав «Уже час іти». Тож молодому чоловікові, як би йому не хотілося зітхати і як би він не зітхав, довелося таки підкоритися, підвестись і попрощатися. «Я розпитуватиму про всіх вас», – сказав він. «Це головна моя розрада». Розпитуватиму про все, що у вас тут відбувається. Я домовився, що Місіс Вестон мені писатиме. Вона люб'язно це пообіцяла. Це просто благословення, ластування з жінкою, коли ти дійсно бажаєш знати якомога більше про тих, кого немає поруч. Вона мені повідомлятиме всі подробиці. Її листи знову перенесуть мене у милий моєму серцю гайбарі. Надзвичайно приязне рукостискання і надзвичайно тепле до побачення – Завершили його промову. І незабаром двері зачинилися за Френком Черчиллем. Недовгими були збори, недовгою їхня прощальна зустріч, і він поїхав. І Еммі було так шкода розлучатися, такою великою втратою здавався його від'їзд для їхнього маленького товариства, що вона почала боятися, чи не шкодує надто сильно, і чи не приймається надто багато. Це була переміна на гірше. Відтоді, як Френк Черчилль приїхав, вони зустрічалися майже щодня. Звичайно ж, його візити до Рендалза додав останнім двом тижням жвавості надзвичайної, жвавості небаченої раніше. Сам він, надія побачити його, що її приносив із собою кожен ранок, впевненість у його залицянні, його веселий запал, його манери – це були радісні два тижні, і повернення до звичного плину життя в Гартфілді неодмінно буде дуже болісним. На завершення всіх своїх чеснот, він до того ж майже зізнався її у коханні Сила і сталість почуттів, що він їх зазнавав, то було інше питання Але наразі вона не мала сумнівів у тому, що він був у захваті від неї Це однозначно, що він свідомо віддавав їй перевагу І це переконання поєднання з усім іншим навело її на думку, що напевне вона і сама трохи його кохає Попри всю свою попередню настроєність проти цього. «Напевне, я його кохаю», – сказала вона. Це відчуття апатії, нудьги, даремності, це нездатність сісти і чимось зайнятися, відчуття того, що в будинку все нудне і нецікаве, точно закохалася. Я була б найдивовижнішим створінням у світі, коли б це було не так. Принаймні останні декілька тижнів. Що ж, зло для одних завжди є добром для інших». Я матиму багато бажаючих пожуритися разом зі мною над сумною долею балу. А може, із приводу від'їзду Френка Черчилля? Але хто буде радий, так це містер Найтлі. Тепер він, як захоче, зможе провести вечір із любим його серцю Вільямом Ларкінсом. Однак містер Нетлі не виявив ніяких ознак тріумфальної радості. Про себе особисто він не міг сказати, що ця обставина засмутила його. Бо якби й сказав, то все одно цьому суперечив би його бадюрий вигляд. Але він сказав, причому чітко і ясно, що жалкує з того розчарування, котрого зазнали інші. А потім із теплотою в голосі додав. От кому не пощастило, так це вам, Емо. Бо ж ви маєте так мало нагод потанцювати. Вам дійсно дуже не пощастило. Минуло кілька днів, перш ніж вона побачила Джейн Ферфакс і змогла б судити про її щирий жаль із приводу такого сумного повороту подій. Але ж коли вони дійсно зустрілися, то її байдужість здалася Еммі просто відразливою. Щоправда, Джейн почувалася перед тим украй погано, вона знемагала від сильного головного болю. І ця обставина змусила її тітку оголосити, що якби бал і відбувся, то, на її думку, Джейн усе одно не змогла б на нього піти. Тож її непристойну байдужість Ема милостово віднесла на рахунок викликаної хворобою слабкості. Емма. Джейн Остін. Книга друга, розділ тринадцятий. Упевненість Еми щодо своєї закоханості зберігалася. Змінювалося лише її уявлення про те, наскільки сильно вона була закоханою. Спочатку їй здавалося, що дуже, а потім лише трохи. Вона отримувала велике задоволення, коли слухала, як говорять про Френка Черчилля. А через це і більше, ніж зазвичай, задоволення від зустрічей із містером і місіс Вестон. Вона дуже часто думала про нього і з нетерпінням очікувала листа. Бо їй хотілося знати, як він, який у нього настрій, як там його тітка і чи існує якась можливість його приїзду до Рендолза цієї весни. Але з іншого боку, вона не могла сказати, що почувається такою вже й нещасною. Чи менше, ніж завжди, за внятком першого ранку, налаштованою на якесь заняття. Вона була такою ж діяльною і бадьорою, як і раніше. Яким би приємним Френк не був, Ема однак розуміла, що в нього теж можуть бути якісь вади. Дійсно, вона думала про нього дуже багато. Але коли сиділа згодом за малюванням чи шитвом, складаючи безліч забавних варіантів розвитку та завершення виниклої між ними симпатії, вигадуючи ризиковані діалоги та придумуючи елегантні листи, то виходило так, що кожна уявна пропозиція з його боку закінчувалася її відмовою. Їхнє почуття чомусь завжди стишувалось і переростало в дружбу. Їхня розлука завжди була забарвлена в ніжні та приязні туни. Та все ж їм судилося розлучитись. І коли вона усвідомила це, їй раптом спало на думку, що не така вона вже й закохана. Бо сильна любов неодмінно породила б сильнішу суперечність з її попередньою, незмінною рішучістю ніколи не покидати свого батька і ніколи не виходити заміж, ніж вона могла собі уявити. «Не бачу, щоб я коли-небудь скористалася словом «самопожертва», – сказала Емма. У жодній із моїх кмітливих відповідей, моїх делікатних відмов, немає натяку на те, що я жертвою собою. Маю таке відчуття, що для мого щастя він не потрібен. Тим краще. І не треба переконувати себе, що в мене сильніше почуття, ніж насправді. Я закохана якраз достатньою мірою. І слава Богу, що не більше. У цілому вона була так само задоволеною і своїми уявленнями про його почуття. Щодо нього, то він безперечно закоханий дуже сильно, все свідчить про це, він дійсно дуже-дуже сильно кохає А якщо коли Франк Черчилль повернеться, і його любов до мене не зміниться, то мені треба бути насторожі, щоб не заохочувати його почуттів Якщо вчиню інакше, то це буде вкрай нерозважливо, оскільки я вже все вирішила Не думаю, що йому здалося, наче я заохочувала його раніше ні, він не був би таким нещасним, якби вірив, що я хоч трохи розділяю його почуття. Здалося б йому, що його заохочують, то при розставанні він би виглядав і говорив по-іншому. Це якщо виходити з припущення, що його любов до мене триватиме. Але ж я не знаю, триватиме вона чи ні. Мені здається, що Френк не зовсім та людина і не слід узагалі розраховувати на сталість чи твердість його вдачі. Його почуття щирі але дозволю собі взяти під сумнів їх незмінність. Коротше кажучи, з якого боку не поглядь на цю проблему, я вдячна долі, що моє щастя не надто залежить от усього цього. Мене небагато часу, і я знову почуватимуся прекрасно. А незабаром усе це взагалі минеться. Кажуть, бо люди, любиш тільки раз у житті, тож можна буде вважати, що я дешево відбулася. Коли Місіс Вестон отримала від нього листа, то Ема прочитала його дуже уважно. Причому ті задоволення і захват, з якими вона це зробила, змусили й взяти під сумнів свої власні почуття і переконатися, що недооцінила їхню силу. Це був довгий, у гарному стилі написаний лист. Де змальовувались особливості його мандрівки та його вражень. Висловлювалися такі природні і варті всілякої поваги почуття, як вдячність, пошана і любов, а так жуваво і детально описувалися краєвиди, дальні та ближні, що він їх вважав вартими уваги. Там не було нещерих відчастих вибачень і висловів турботи. Це була мова непідробних почуттів до місіс Вестон. Про перехід від Гайбері до Енскума, про відмінність між цими місцевостями в деяких фундаментальних поглядах на життя йшлося якраз достатньо, щоб показати, наскільки гостро вони відчувалися і що про них можна було розповісти набагато більше, якби не обмеження, зумовлені правилами пристойності. Не бракувало у листі й шарму її власного імені. Ймення Міс Вудхаус з'являлося не один раз, і завжди у зв'язку з чимось приємним. Або з похвалою її смаку, або з гадкою про щось нею сказане. І коли воно потрапило їй на очі в останнє, то вона, попри пишний вінок, сплетений із люб'язностей і галантних виразів, змогла таки розглядіти результат свого впливу і віддати належне, можливо, найбільшому компліментові на свою адресу. У незаповнений простір у нижньому куточку листа були втиснуті ось такі слова. «Як відомо, у вівторок я не мав жодної вільної хвилини, щоб попрощатися з гарненькою подругою міс Вудхаус. Будь ласка!» Передайте їй мої вибачення та моє до побачення. Ема не сумнівалася, що це призначалося саме їй. Гарріет згадувалася лише як її подруга. Повідана нам інформація стосовно перспектив у Венскумі була не кращою і не гіршою, ніж очікувалося. Місіс Черчер поволі одужувала, а він не смів навіть здогадно визначити час свого наступного приїзду до Рендолса яким би приємним і підбадьорливим не був цей лист у матеріальній своїй частині, Ема проте відчула, склавши і повернувши його місіс Вестон, що в частині емоційній він зовсім не додав їй почуттям ніякого сердечного тепла. І що так само, як і раніше, вона цілком здатна обійтися без його автора, а йому доведеться привчитись обходитися без неї. Її наміри не змінилися. Навпаки, їй додалося рішучості відмовити йому бо в неї виник план подальшої розради і ущасливлення Френка Черчилля. Його згадка про Гаррієт і ті слова, в які цю згадку було вбрано – гарненька подруга. Підказала Еммі ідею про те, щоб Гаррієт стала її наступницею у Френкових уподобаннях. Чи є це таким уже й неможливим? Ні, певна річ. Гаррієт